Și cum spui, eu uh, te-am căutat tot timpul? Ich habe dich die ganze Zeit gesucht. Da, doar că verbul zuhăn cere prepoziția "nach". Ok. Trebuie să am scris aici. Ich habe nach dich die ganze Zeit gesucht. I nach. Nach dich. Ce este nach? Este o căvăție care cerem întotdeauna? Tativul. Exact. Așadar, nach. I have nach dir. Foarte bine. Die ganze Zeit gesucht. Genau. I have nach dir die ganze Zeit Te-am căutat tot timpul. Da? Da. Gut. Um, și... Eu uh, m-am gândit la tine. Ich habe uh -huh. an dich überlegt. Da, überlegt um, înseamnă a medita, ca adică a te gândi mult mai profund. A, a te gândi, spune-mi denken. Ich habe an dich, an dich gedenkt. Nein. La, la sfârșit, denken. deci verbul care sunt cele trei formele lui Nu, denken denken, denken, denken, Nu, la. Cum, cum ar fi, eu m-am gândit? Denken, dank? Nein Eu m-am gândit, spui, ich am gedacht Ich habe gedacht. Ja? Iar forma de la mijloc este Dachte, Denk. dachte. Denken Dachte Gedacht Gedacht ha? Gedacht Da Nu am Gut Și acum încă o dată Eu m-am gândit la tine Ich habe An dich gedacht Foarte bine Ich habe an dich, uh, gedacht. Eu m-am gândit gedacht. la tine, ja? Good. Și eu te am așteptat pe tine. Ich habe auf dich gewartet. Foarte bine, ich habe auf dich gewartet. Warten ko auf. Mhm. Sehr gut. <coughs> Și um, șeful meu m-a căutat. Nocheimann, mein chef hat... Hat nach, mich, nach mir... Exact, mi foarte bine. Mein chef hat nach mir gesucht. Șeful m-a căutat. Da? Uh, probabil că am mai zis în, în... vorbirea de zi cu zi poți să spui Er hat mich gesucht. M-a căutat pe mine. Dar e bine să-l ții da. minte că stai cu nach. Er hat nach mir. Zuchen. Zuchen nach. Da? A căutat am după ceva. Da. Ja. Gut. Uh, also der Chef hat nach Mir gesucht. Gesucht. Gut. Și wie spui? șeful uh, cauta asta. Der Chef ja. Yeah. sucht darauf. Uh, noch einmal der Chef. Mm. sucht sucht. Foarte bine, sucht. De, sucht darauf. Um, dar auf, spunem, atunci când um, verbul folosește prepoziția auf. As Și atunci ar fi de scheft, zucht, sucht das. Nein. Trebuie să-l avem pe nach. Că asta e prepoziția cerută de verb. De chef, sucht, sucht, danach. Extra. Exact. Exact. Danach. De șeft Danach. Șeful caută asta. Caută asta. Dup după asta, da? Da. Good. Și șefa um, se gândește la asta? Șefin? Di Dișefin. <coughs> Ia? Think, think, an, think, think, think, think, dar nu, nu, nu știu cum vine asta. prepoziția Aș, este deci prepoziția este an. Dan. mai sus unde prepoziția era nah, spuneam danah. aici dacă prepoziția da. este an, spunem dan. dan. daran. Da -an. daran. Da -an. daran. Da. Și, da. și eu mă gândesc la asta? Ich denke daran. Genau. Ich denke daran. Da. Nu? Eu mă gândesc la asta. Good. Și uh, șoferul așteaptă asta? Der fahrer vartet darauf. Exact. Der fahrer vartet darauf. Da. E clar că decât, ia? Ja? procesul. Da. Good. Ok. Și uh, cum spui, um, asta depinde de vreme. Um, uh, nu stiu. Deci, în primul rând, a depinde. Da, nu stiu. A mai depinde. Ba da, știi. Contra, contrafang. Nu. Se, se, se spune uphangan. Up și Îl contrafangai, nu? Contrafang în primul rând nu este uh, la infinitiv Ok Cum ar fi la, uh, la infinitiv Am înțeles Și atunci cum? Cum ar fi? Abhengt Andiveta abhengt Da, numai că este uh, cu prepoziția VON VON Și atunci ABHENGT VON DEM wetter. De, așa, dar pune un subiect Asta depinde de vreme uh, DAS hängt. Foarte bine VON DEM wetter AN Na a depinde, cum am zis, ab, zis? Ab, exact, abhängen. Ab, ab, ab, das ab, hängt von dem Wetter ab. Ab, da. Das hängt, von dem Wetter ab. Ia, a depinde. Da. Good, Și uh, cum spui um, dacă noi mergem, depinde de vreme. Um. Dacă noi mergem Așa uh -huh, nu da. zice la dacă uh, nu zice la dacă, uh, Deci avem două feluri uh. să spunem dacă Odată îi spunem ven Nu? Da Și odată îi spunem ob Ob, da În situația asta îi spunem ob Și atunci fi noi mergem dacă Nu, dacă de... mergem depinde de vreme Obviere da. Ja. hängt hängt weiter. Von dem Wetter ab. Exact. Obvirgen oder ob wir fahren, hängt vom Wetter ab. Von dem Wetter, nu? Da, von dem Wetter oder vom Wetter. Vom da, vom Wetter. Vom Wetter ab oder von dem Wetter ab, ob wir fahren. Deci, acum, uh, care e treaba cu cu dacă ăsta? În românește avem dacă pentru trei situații, Deci cum da. e aici? Dacă mergem. Mai avem, cum spune, dacă ploaie ia umbrela. Da, și atunci ar fi ob. Vene regnet Venezregnet. regnet Ia. Yeah. Nimic Așa? Regenschirm. Nimic de Regenschirm De ce an? Numește îndegeșe. Uh, verbul este nemäih den regenshirb mit. Den de mit, ah, C o iau cu mine. Ih mit, ia? Da. O iau cu mine, adică o iau da. de aici, da? Iar regenshirb este der regenshirb, iar în da. propoziția noastră este în cazul acuzativ. De este nemäih den regenshirb mit. <coughs> ja? Deci, dacă cuvântul dacă Uh, implică o condiție Atunci se traduce da. prin ven Cu condiția să plouă Ia umbrela Implică o condiție Atunci nemțește să spune ven Dacă nu Este ob Dacă nu egal ob Exact, uite Dacă, dacă spun uh, Eu nu știu dacă tu vii Cum spui Ich weiß es nicht, ob du kommt. Exact. Că nu e nicio condiție Înțelegi? Da. nu e ca altul cu dacă plouă. Dacă mi-e foame, mănânc. Cum spui dacă mi foame, mănânc? Da, am înțeles. Atunci nu. e wenig. Wenig hunger habe. Ich nein, nein, nein. Wenig hunger habe. Gay Foarte bine, GAY HESSEN sau SX sau cum vrei Important este să fie verbul Da, da? De, de, În situația asta este VEN Dacă, Cu condiția să fie foame Sau să, poți să-ți-l mai traduci ție prin încască Încască, da, da Încască, mi-e în foame cască, plou. Pe când, în cea, Exact, încască, plouă Pe când dincolo unde era OB Nu poți spui, în, eu nu știu, încască tu vii Nu are sens da, Și, și da, de-aia da, este OB da. Numai că mai a fost o mică greșeală, eu nu știu dacă tu vii încă o dată um, ob tu Nu, nu, de la început, eu nu știu dacă tu vii Ich weiß es nicht mm -hmm. ob du kommst Da, a că tu ai spus ich weiß es nicht Da Es ăla nu mai punem Ich weiß nicht ob du kommst Genau s înseamnă ce știu sau nu știu, dar eu explic imediat ce știu și ce nu știu. Că nu vii. Am înțeles. Dacă da, spui da. nu, eu nu știu. Punct, spuneam ihvase znih. Ia. Good. Um, și eu uh, îmi amintesc uh, de mașina pe care am avut-o. I erinere mich. Foarte bine. An an der, an Nu. An dem Auto an das Auto was ich gehabt habe. Exact. Încă o dată, ai spus corect? Ich erinere mich. Ich erinere mich an das Auto mm -hmm. das ich gehabt habe. Genau. Eu mi aduc aminte de mașină pe care am avut, das ich gehabt habe. Oder habe? În, loc, în loc să spui das ich gehabt habe, poți să spui das ich hatte. E clar da. de ce e așa? Da. Pentru da. că a, a avea, deci eu am, spun ich habe. Eu am avut? Ich habe gehabt. Oder ich hatte. Da. Deci ori hatte, ori habe gehabt. Înseamnă același da. lucru și poți să spui das auto, das ich gehabt hatte, oder das auto, das ich hatte. Ich hatte. E, da. e clar, nu? Da, da, da. Good. Și uh, de mâine, clienții uh, trebuie să mi se adreseze mie. Ab morgen? Mhm. Uh -huh. uh, Ah, trebuie să mi se adreseze. A te Așa. Ai șt Nu știu. Nu știu. Um, da, am, am. să scriți simultan sau so, Ab Morgan? Da. Ab Morgan. Ia. Ja. Di Kunden. Ia. Ja. Ok. Mus. Așa. Și acum nu știu, a te adresa. Um, a te adresa se spune sich wenden, sich wenden. Am Morgen die muss sich wenden an mir. Uh, este cu uh, sich wenden an, Asta uh, nu ti am spus de am, dar ai uh, l-ai văzut scris pe undeva sau la, ți a ți sunat la ureche? Nu, nu mi-a sunat la ureche. Sich wenden an. Dar nu da. este mich nu nume mich Da? Ja? numai că mai avem o problemă um, deci de sunt mai mulți da și atunci nu e mus ci müssen müssen da. de când müssen, nu? Müssen. müssen sich wenden an mich da, dar verbul trebuie să-l fie al doilea müssen sie a no, ab morgen dikunden müssen sich an mich wenden genau müssen sich an mich wenden. Uh, an so, dacă, fals problemă, dacă aveți vreo problemă bite an mich wenden Vă rog să vă adresați mie, să vorbiți cu mine Să veniți da. la mine, în da. sensul ăsta Asta este o formula standard pentru uh, Relații cu clienții în Înțelegi? Am înțeles, da, da Bitte an mich wenden Irg veți problemă, orice problemă avea în an mich wenden, adică veniți la mine Și este zic wenden an um. An yeah? Da Good da se smita, uh, zic um, Și, um, cum spui, um, mulți oameni mor de uh, cancer? File uh, an în crepst. Deci, file menșen, file menșen, File menșen, vegen încă o dată mai rar. Viele Menschen. Viele Menschen verb sterben. Ia. Ja. Vegan. Nu e nu i vegan ci an Viele <coughs> Menschen sterben an krebs an, Punct. an krebs. an Krebs. An Krebs, Krebs. Ia? Viele Menschen sterben an Krebs. An Krebs. An krebs. An krebs. Ja? Mulți oameni mor de cancer, sterben an și uh, da, eu, sufer uh, eu sufer de gripă Eu uh. sufer de gripă Mi-ai zis cum se zice la sufer Dar nu mai știu uh, E simplu, gândește-te cum se spune Îmi pare rău uh, no uh, Tut mir light Nu hai mal? Tut mir light Es tut mir light Es tut mir light <coughs> uh. Ich leide. Da können bine. Așa, dar ich leide, Ich leide an die Grippe. Nu. Ich leide. Da an die Grippe. Ar trebui să fie la urmă, nu? Nu. Nu ar trebui să fie la urmă pentru că la urmă uh, punem dacă verbul era an leiden. Ok, bun, dar nu e cazul. Nu e cazul. Și atunci ai pune ich leide an. Ia. Ja? de gripă. Der Grippe. Na, e de Ich leide an denn der, der gripe. Nein, nein, an der. Pentru că la în mod normal gripa este feminină, este die Grippe. atunci după an vine dativ, dativ. exact. Da. Ich leide ich leide an der Grippe. An der Grippe. Genau, ich leide an der gripe. Foarte bine. Good. Și eu eu iau parte la o conferință. Ich nehme teil an die Konferenz an. Äh uh, noch einmal. Ich nehme teil, ich nehme teil an der Konferenz an. Care este verbul? Ich nehme. Uh, nu. Verbul este teilnehmen. Okay. tile nemen. și atunci dacă tile name înseamnă că tile se va duce complet la urmă. Se luțeau, îi îi under tile. Genau. Îi ander under tile. Eu iau parte la conferință. Ja? Da? Good. Și uh, el să el se îmbolnăvește de uh, Hai, tot gripa? Ea... Uh, Ea laidat? A... Uh, um, nu, nu este uh, erlaidat. Erlaidat înseamnă el suferă. Dar a Și în românești o diferență. De acum încolo. Da. Da? Și... Um, Știi cum se spune bolnav? O crank Crank, foarte bine A te îmbolnăvi se spune Er kranken Er kranken Er kranken Er Și asta este tot cu Er uh, an A te îmbolnăvi de ceva Er Ok Da, am scris a, Deci, -a el, făcut, sem acum, el, el se, se îmbolnăvește de fi. gripă. Er erkranken die gripe an. Na, da, er gripe an. Nu-mi bine, nu-mi place. Deci, er. Er erkranken an der gripe. Nein, er erkrankt. Er nu rămâne verbul așa, er Pai nu, că este, el caute, er zuht. Da, ce da. am înțeles, da, și atunci, er kramte, er, er, er kramte, an, undergripe. Undergripe. Yeah? Da. Good. Și, um, el uh, suferă de, um, um, GUTURAI? <laughs> uh, GUTURAI se spune? EL schnupfen. Uh -huh. el... Eu nu știu nici ce înseamnă pe Guturai GUTURAI e guturai, când scurge nasul Da, când îți scurge da, nasul, când... E, e tot ca o gripă să manifestă, practic, numai că e altă boală Da, da Și atunci e, e uh -huh. an, AN AN Schnupfen Șnupfen an. So an dem șnupfen. Exact, fără uh, încă un an la urmă. Șnupfen. Da. Fără. fără. An, an an dem dem an. șnupfen. Uh -huh. Dar șnupfen aici îi. E... Îi substantiv uh, Păi da, e neutru sau masculin? Neutru. Neutru, am înțeles. -am? Da. Good. Și. Um, clienții uh, trebuie să mi se adreseze mie. Die Kunden müssen sich an mich wenden. Genau. Die Kunden müssen sich an mich wenden. Ja? Wenden. Genau. Gut. Und hier Hier riecht nach Blumen. Genau. Hier riecht nach Blumen. riecht nach Blumen. Uh -huh. ja. Și uh, supa are gust de ceapă. De supe. Mhm. Uh -huh. uh -huh. nach Zwiebel. Genau. Schmeckt nach Zwiebel. Mhm. Uh -huh. Și uh, în, uh, toaletă urină, în toaletă pute a urină? Poftiți, n-am În toaletă pute a urină? Auf, e? auf, auf. Auf die Toilette. Întotdeauna e? când te duci la toaleta îi spun uh, e? Auf. Ie auf Klo. Și auf die toaletă. Odatrav ja? de toaletă, ia? Nu in. Am înțeles, da. in, de la nostru. Genau. Și atunci Auf der. Auf toaletă. Na, no, auf e? der, auf der toaletă. Când te duci este auf of, E eh, da, pentru că e dativ. Exact. Auf der Stinct nach urine. Urin. Urin. Dar uh, un alt cuvânt pentru urin, mai știi? Lulu. <laughs> Poți să spui ca și în românește, pipi. Stinct nach pipi nu, da. tot... se mai zice aici. Da, dar mai pentru copii așa sau mai Da, la copii, -a. aia copita. că copilul tot e Mai uh, mai, exis, mai există un termen uh, și anume harn. Harn. Harn da, asta Der spune Da, exact. Asta e că urin este da. un pic mai științific așa, știi? Da. Dar există și harn. Uh, și harn asta uh, se folosește de exemplu un han blază. Han blază. Exact, vezi ca urinară. Ha da. blază ia. Good. nach. Toate sunt cu nah. Schmeckt nach, stinkt nach nah. sau schmeckt nach. Nah, ia. Richt nah. da. Exact, toate sunt cu a. Good. Și um, asta depinde de mulți factori. asta depinde depinde, uh -huh. depinde, depinde depinde a depinde abhängen abhängen abhängen das hängt uh -huh. asta depinde de multe factori de mulți factori das hängt ja. an sehr viele faktoren das hängt an uh, vede pe ecran da. Das hängt von, nu an. <coughs> da, că era Wetter, hängt și bete. Exact. Das hängt von... Das hängt von viele Faktoren ja. an, ab. Faktoren ab. A, e destul de mare, se vede, nu? Da, da, da, e mare. A, numai că, în ce caz este factorul? din factoren, cred că îi dativ. Exact, din cauză de fond. Da, în ce? Un FACTOREN factor. Pentru că la factoren. dativ plural este DEN DEN, și mai punem un n la urmă. Și mai punem și un n la urmă, da. Dacă era de vreme, das hängt von Wetter, uh, da. da, Von dem Wetter ab. Da. Good. Și uh, eu l-am căutat toată ziua pe copil. Ich habe die ganze Tag nach dem Kind gesucht. Die ganze Tag nach dem, dem Kind gesucht. gesucht. Ja? Da. Bun. În ce caz este Tag? Ich habe den Tag uh, Acuzativ Foarte bine, acuzativ Și da. genul Tag este? Tag e feminin Nein, no. e der Tag no. Der Tag, e masculin Și atunci? Ich ganze... Nein, e... aici e problema Ich habe the... have... den Ich habe den ganzen Sen tag Nu? Nach dem kind, da, da, da, da Den ganzen tag Den roten apfel Sau ce avem noi acolo da, pe da. la un moment dat, ja? Ich habe den ganzen tag Și mai departe Nach dem kind gesucht ja. Gesucht Gut Și uh, pe cine am căutat toată ziua? Nach habe ich die ganze tag gesucht No, hai nach vem habe ich? Ganze... Nein, nein, nein na. Na, na, na, na. Nach vem habe ich den ganzen Tag gesucht? Genau. Nach habe ich den ganzen Tag Nach gesucht. Tag ja? gesucht. Da. Um, asta, uh, den, ăsta îl avem de exemplu în uh, Guten Tag. Ja? Guten Tag. Okay. Bună ziua. Da. Aici avem N pentru că el este deja în cazul uh, acuzativ. Da. Practic. Nu știu de ce pe, da, Pentru da, că da. asta este o prescurtare a formulei Ich wünsche dir einen guten Tag Eu ți urez o zi înțeles. bună am da? Și n-a rămas decât guten Tag Am înțeles da, Dar el nu e nominativ Că nominativ cum ar fi fost? Guter Tag Foarte bine Guter Tag Guter Tag Era da. Dar nu spunem guter Tag Spunem guten Guten tag. Da, e un acuzativ rămas acolo Da Good Da, n-am Și la fel este uh, Guten Abend, ia? Și uh, da. noapte bună Guten Nacht Gu? Guten Nacht Cu n sau fără? Fără Fără, că este dinacht Da Noaptea e feminină E der Morgan, E masculin Der Tag, ziua Dar noaptea însă e feminină uh, Da Dinacht Very good. Good. și uh, la ce te gândești tu? An was denkst du an? No, Anvas. Anvas An was? An was denkst du? An Was du, thinking... Da? Yeah? No. Numai că in loc de an când întrebăm... Voran Foarte bine Voran Da? Și ce aștepți? Voru... Va... Na Vor... Vaz... Anvas... Varte stău vorauf, Vorau... Varte stău Da? Da Și ce cauți? Ah... Vă... Vă... Voru... n Nu suchen ah. plus nach wonach exact suchst du wonach suchst du și la ce iau parte oh. ce deci gândește spui... eu iau cum spui eu iau parte ich exact și prepoziția este an exact atunci era. Vor acum? La ce iau parte? Voran? Exact. Voran. Da? Deci e vo De Și după aia prepoziția. Care este? Da. În cazul ăsta este an. Voran. Ja? Da? Good. Și um, eu îl recunosc pe el. Are recunoaște se spune deci a recunoaște vine de la a cunoaște a cunoaște se spune istern can canon da canon da și cele trei forme canon canons cante cante gecant foarte bine canon cante gecant gecant da ja? deci eu recunosc pe el Așa, spuneam de ce a cunoaște este Canon. A recunoaște este er Canon. Er canon. Da, un singur cuvânt, er canon. Da. Și er ăsta nu este particule așabil. e asta acolo. Da. Și atunci cum spui eu îl recunosc pe el? Ich erkenne ihn. Nein, pe da. el. Ich erkenne Exact, ich erkenne In cu Exact. Ich erkenne in. in. Eu îl recunosc pe el. Tot de la erkenen ăsta, mai avem încă un verb cu încă o particulă suplimentară. Avem an erkenen. An Ok. Da, an înseamnă a recunoaște uh, o diplomă sau un titlu. De exemplu, uh, diploma de BAC din România. Dacă vrei să ți-o -ți recunoști în Austria, aia procesul ăsta se cheamă Anerkennen. Da? Este un okay. uh, titlu de ăsta juridic. În românește noi trecem traducem da. tot prin a recunoaște, dar Anerkennen numai la, la acte, știi? Sau dacă, nu știu, certificatul da. de căsătorie Bunțumesc. sau de naștere, astea sunt Anerkennen. Da? Da, dar Anerkennen da. înseamnă a recunoaște pe cineva, pe stradă, știi? Sau... Iar... Dacă însă recunoști pe cineva după ceva, cum spuneam l-am recunoscut după pălărie, atunci Așa. folosim prepoziția an. Ia? Deci, dacă Acum... spun că eu l-am recunoscut după palaria albastră, cum spui? I in. Mhm. Uh -huh. An. Tiblauă. Cafe. În Kent. Pălărie, cum spunem? Mai, mai, mai, mai e un termen. Uh. Hut. hut. Hut. Hut. Hut, ok. Da? Hut. Ich habe ihn nach die blaue Hut erkannt. Nein, ich habe ihn. An, An der blaue Hut erkannt. Dar Hut este der Hut, este masculin ich habe ihn an dem blaue Hut erkannt. Er, e, no? No. er Kent. nein. Er hm. Ich habe ihn an dem blauen eu îl recunosc. Dar eu l-am recunoscut? și atunci e forma treia. Exact. Ich habe ihm in in under an dem Nu se vede pe ecran, ce am spus? Ich habe Atât vezi? Da. Am mai scris un roman după aia. Oh, scuze, nu se vede nimic. Dar nu știu de ce. Să Că... fi lucrat. Um, care e uh, forma a treia lui Canon? Canon? Ia? Yeah. Ghecant. Ghecant! Deci, așa este Ghecant. și la R. er. Ercant, nu ercant. Er ercant. Aici aveam să ajung, da? E da. habe inercant. Eu l-am recunoscut pe el. Și l recunoscut după anden pălărie. Anden, blaue. anden blauenhut. And, anden. Uh -huh. Ei că da, anul ăsta cere acuzativ. Da, acum, cum e cu acuzativul și dativul ăsta? Deci, în primul rând, există niște prepoziții care cer fie dativul, fie acuzativul. Da. De exemplu, cum este auf. Cum spui, eu pun pixul pe masă. Ich, ich lege. Ich uh -huh. Nu, den, nu. Die Kugel schreibe auf dem Tisch. Auf dem Tisch. Auf den Tisch, ja? Dem sau dem? Den sau den? Den. Nu, cu N, pentru că e acuzativ, că e o mișcare că îl pun. Am înțeles. Auf den Tisch, când pui ceva. Auf den Tisch. Și eu pun, okay. scris eu pun scrisoarea pe masă. Ich lege uh -huh. den Brief. Uh -huh. Auf Denti, auf, auf, den tisch. auf den tisch. foarte bine. I lege de. Da. Uh, și, uh, eu pun, nu, el pune telefonul pe masă. Er liegt. Mm-hmm. Uh -huh. Das, das Handy? Ia. Yeah. Auf Dentiș. Auf den tisch. foarte bine. Și telefonul uh, stă pe masă. Das Handy liegt auf dem Tisch. Exact. The Sandy Lid of Ventish. Acum trebuie să se vadă? Nu. s e blocată. Tot cu insertieni at se vede. Da. Ok, o um... secundă. Acuma ar trebui să revină. Se vede nimic? Nu, no, nu este. Nu se vede nimic. Acuma. Ich. Ich, ok, asta am scris. Ah. Good. Um, acum într o să iar, într-o probabil iarăși. Ah, Dar nu știu, cred că e o problemă de să mai deconectează rețeaua o secundă și îl pierde. Ok, îl reconectez. Good. So, uh, ich erken in. An. Și după ce l-a recunoscut, <coughs> cum spui? Ich habe in. Nu, ich habe in erkannt. Nu. Asta înseamnă, eu l-am recunoscut. Dar după ce l-am recunoscut? înseamnă că l-am recunoscut după, după pălărie? I have nu, nu, nu. Întreb, an... întreb, întreb. Aso. Voran has du inercant. Er. Erkan. Er exact. Voran has du inercant. In da? Er În funcție de ce? După ce? Ce, ce ți-a atras atenția? Asta e sensul voran, da. ia? Erkenă. Good. Bine. Um... Practic, sunt câteva verbe din astea care se funcționează întotdeauna cu, cu an. Când te adresezi cuiva, da? Zich wenden an. Când dicundan zolan an mich wenden. Trebuie da, să, se, da, da. să vină la mine, să se adreseze la mine, da? da? Dacă, de exemplu, te îmbolnăvești de ceva. Este er An. Da, a devenit bolnav. La crank er în da. an. Um, dacă recunoști pe cineva după ceva, er an. Da. Yeah? Er an. An. Good. Um, și, sau mai îl avem dacă te îndoiești de cineva, dacă nu prea-ți vine să crezi. Asta se spune, zweifeln. Îl cunoșteai pe Zweifeln? Zweifeln, da Zweifel. Auzit, dar nu, nu. Zweifel și Nu, nu-l cunoșteam ți minte de acum Zweifeln da, da. Asociează-l cu Cu zwei, Cu doi Adică îi, De asta și în românește Dacă te uiți la verba Te îndoi Îl are pe doi În, în rădăcină da da, da, da Adică ești între da, două variante doi. A te îndoi Sunt ora așa, așa, așa este și nemțește da. Zweifeln și dacă spun ich zweifeln an dir Ich zweifelă Da, adică nu prea te cred, nu mă îndoiesc ce spui, știi? Este un fel de sinonim cu nicht glauben Asta am dus o să zic da. acum Noi folosim ich glaube dich. dich nicht Dir, ich glaube dir nicht Ich glaube dir nicht Da? Ich glaube dir nicht Dar în caz că l-auzi din partea cealaltă, știi? Că folosește cineva zweifeln Zweifeln Da. Mă de, tine. de exemplu, avem și imzweifeln. Și acum este scris cu literă mare, im imzweifel. Și înseamnă în dubiu. Im imzweifeln, im adică im când sunt în dubiu, sunt între zweifeln. Dubiu. În dubiu, zweifel, da. Good. Mai avem Sterben Care e tot cu an, a murit da? uh, Teilenemann A luat parte Mai avem, uh, ce mai avem? Leiden da? A suferit de ceva tot cu an Denkan da. Da? da Și okay, mai este Zicherinern, an, când ți amintești Da Și mai avem încă unul des folosit um, A te <coughs> A te obișnui. Și cum spui, eu m-am obișnuit cu uh, programul. Ich have my. Mhm. Nu, nu e mit, ci este an. Nu. No, ich habe mich an the. Da? Asta e tot. I programme aingvount. Nu. Deci. În primul rând, cuspul eu m-am obișnuit. Einwohnen. Nu gewöhnen. Eingewöhnt. Für Verein, Verein, gewöhnen. Gewöhnen, gewöhnen. Deci, ich habe mich gewöhnt. Ich habe mich gewöhnt. Ich habe mich gewöhnt. A te obișnuii. Da. da. Ich habe mich gewöhnt. Gut, și eu m-am obișnuit cu programul. A te obișnuii. Ah, program în uh, uh, Nu. Uh, da, dar asta e programul la magazin. Înțelegi, no, dar dacă lucrezi no, la o, programul no. tău de lucru la fabrică, ăla nu este o că nu e deschis. Nu, nu, nu, nu, acolo uh, e unde? Poți să spui direct da's program cu doi de m la urmă. Da's program. Da's program, Am ia. Ich habe mich an an, foarte bine. An dem, an dem. Nu e andas an că das, este andas. Andas program. Mhm. Uh -huh. Gewönt. Gewönt, exact. Da. Și cu ce m-am obișnuit? Voran habe ich mich gewönt. Foarte bine. Voran habe ich mich gewönt. Cu ce m au obișnuit? Ja? Da. Gut. Fragen bis hier? Nu, nu. Da? Problema mea cea mai gravă e că nu știu când să pun dich dir. Mih, mir. Nu știu cum să spun Păi, Mih... Ca și cum in și in. Deci, mich este uh, practic pentru acuzativ. Mih egal... Acuzativ. Acuzativ. Iar, iar mir este dativ. Mir egal dativ. Și acum? Și atunci aceasta, voi Toate urmează, urmează aceeași regulă. Dich, dir. dih, dear, ia? dih. I și la im, im. Im, în ce caz este? Im o Foarte bine. <coughs> și la acuzativ? Im. In. in exact. In. In. Da? Deci, in este la fel ca mich și la fel ca dich. Da. Adică, și la femei când zic îi dau ei. Așa? Asta ar fi în cazul indicativ, pe... da? Și atunci e zi. Nu. No? Ier. Ier. Exact. Ier. Iar la acuzativ este. Uh, nu știu. Zi. Zi. Ok. Hai să lăsăm până aici. O să facem și pluralul după aia, dar deocamdată astea sunt la singular. Eu, tu, că practic. Ce se întâmplă? De la ich, ich este nominativ. Da. Același și în dativ devine MIH Nu, scuză devine mir, Și în acuzativ devine MIH MIH, da După aia DU devine dir în dativ și DIH în acuzativ Ia? Da, da ER devine IM în dativ și IN în acuzativ Acuzativ, da Și ZI devine IR în dativ și ZI în acuzativ Da Și acum, dacă facem un exemplu, eu o ajut pe ea, cum spui? IH helfe dir Exact, pentru că verbul help în cere dativul. În dativul, da. Și eu dacă te, te, te ajut pe tine, i helfe dir. Exact, e helfe dir. Da. și, și uh, tu mă urmezi pe mine. Du uh, a a urma, să spune? A urma să spune folgă. Du uh -huh. folgst mich, uh -huh. Nu... Că Folgan este ca și helfen. Cere cazul dativ. E hey, du folgs Mier. exact, du folgs Mier. Ca do să te ajute să-ți-l traduci pe Folgan cu a urma. Cui urmezi? De tu mi urmezi 6. mie. Folgen egal a urma. Și neapărat plus dativ. Că nu e, nu e intuitiv în românește nefiind plusativ. Plusativ, da. da? Este ca și helfer. Da, good. Și acum eu am văzut o pe ea? Ich habe sie gesehen. Genau, pentru că cere dativul. Da? Și eu mm, mă gând, păi, hm? ich habe sie gesehen, sie ar fi la dativ. Nu. No. Ich habe ihr gesehen. Nu, pentru că eu nu am văzut o ei. Deci păi da, da, da, dativ la ia și pe Exact. Doar că nu, nu trebuie să punem în dativ. Căi e... acuzativ. Exact. Pe ea. A, am înțeles. Exact. Ich a Exact, ich habe sie și, și sună la ureche, așa zici, nu? Ich habe gesehen. Da. Dacă îi, îi dădeam ei ceva, cum să eu îi dau ei? Ich habe ihr was gegeben. Exact. Eu i-am dat ei ceva, ier. Da. Ia? Good. Și mai avem încă ceva aici, mai avem și pe S. S. Care da. e pentru substantivele da. neutre, de exemplu dacă e un copil. Da? S la acuzativ rămâne tot S. Da. Și la dativ se transformă în im. S. Dativ. Cu IM sau cu N? Nu, cu IM, ca la masculin. Că, ca la masculin. Da? În general, pentru cazul dativ, e caracteristică litera M. De aia când avem la uh, dem man, dem kind. Dem. Da. M. Da. N, litera N de la uh, n, lucă este pentru acuzativ. Den in. <coughs> ia? Da, da. Bun. Și acum, cum spui, uh, eu uh, îl ajut pe copil? I-HELSE uh -huh. DENKIN. Foarte bine. Și uh, eu îl ajut pe el, înseamnă de pe copil. i uh -huh. Și eu am văzut copilul. I-HELSE DENKIN. Foarte bine. Și eu l-am văzut pe el. Ich habe im gezeien. I habe noch einmal, i. Im gezeien. În ce caz este im aici? Dativ. Da, nu. e, nu. e, da, dar e dar dativ corect, dar e greșit. Dar trebuie să, da. să fie în acuzativ. Da, și atunci ich habe im Dar dacă spun, l-am văzut, da. adică când mă refer se la un copil. Exact. vorbim la copil. Exact, ich habe es gesehen. Exact. Chiar da. dacă în românește sună ca e masculin, dar copilul este no, da Este nu, da, ne referim la copil, da. Exact, și când am văzut o mașină, am văzut o pe ea. Ich habe die gesehen. Nu? Cum să spune mașină? Nu. Da, sau auto, nu? E. Și atunci tot ich habe es gesehen. Exact, ich habe es gesehen. Da. Da. Trebuie să ai grijă că în nemțește poate să fie alt gen. Da? No, da, si cum spui uh, eu am o masă. Ich habe einen tisch Tisch este? Masculin Exact, der tisch Si atunci ich habe einen tisch Foarte bine Si cum spui eu am văzut o pe ea în sensul de pe masă. Ich habe einen nu, tisch gesehen O corect am văzut o masă. Dar atâta. Eu am văzut-o pe ea. Știi că e vorba despre masă și traduc eu am da. văzut-o pe ea. habe ich habe der uh, de. habe, Cunos ich habe, dea, ich habe den Nu sună la mine. E oarecum corect, dar mai e o formă. Ok, nu no știu. In. IHABE In geseed. Că tu trebuie să pui acuzativul. Am înțeles. Înțelegi? Dacă uh, îl vedeai pe el, pe colegul, spunea ichabă ingezien, că e der colegă. Da. Um, dacă ai văzut masa, I have auch ingezien. Da. Și cum spui, um, eu am o masă, ea e roșie. Ich habe ein Tisch, ich habe einen Tisch. Foarte bine. Und, und ihn ist Nu, nu. Că ea este nominativ. Și atunci, un ea, er ci Ba da, exact, er is rot. Und er is rot. Pentru că da. in înseamnă da. pe ea, dacă pun pe ea, nu pun, da, pun pe ea sau în sensul ăla, știi, pe ea era in. Da, Dar da, dacă da, spun ea da, e da, roșie, da, spun da. er is rot. Sună cumva comiș așa că în capul nostru el înseamnă un bărbat. El. El. Da. Dar gândește da. că dacă aș fi spus eu am un lighean și el e roșu, atunci nu te mai uh, supăra la ureche. El e roșu, ligianul. Dar pentru că masa are alt gen în nemțește, sună așa comiș, erist, uh, ausholz, da, da. ea e din lemn. Da? Da, la da. ușă e ușor că este ditur și ziist tu, ea e închisă. Ziist, ditu, uh, ușa. Da, da, da? da, Problema la care la care nu corespunde genul Cu Eris rot Masa e Da, da bon. suna comici tare Da, cum da. da. zici tu da. e, okay. a, Așa e, știi Nu-ți nu vine să-l traduci cu el pe masă <laughs> Da <laughs> Good Ok, Fragan okay. Nu am Hai Aș fi fă. vrut să te întreb dacă putem să sărim joi no. pe Da, da, nicio problemă, sigur uh, Ne auzim oh, am două pe shift și poate ajung, poate n-ajung și iară. Da, da, da, ok. Rămâne atunci marțea viitoare. Marți, te rog. Sigur, ce-o problemă. Și atunci eu îți spun, făcă-ți și pun acum, stai leșit. Pe 10 ore și de marți începem de la seara. Good. Bis din stag. Bis din stag. Fiile în fiile Ok, tăie, tăie, tăie,